devas dakle sestra Tarzicija Mirije dobro Sestra Hedviga Mirije dobro Sestra Mihaela, Mirije dobro Sestra Mariana Mirije Sestra Ivana Mirije dobro Sestra Marina Mirije dobro i sestra Zoe Mirije dobro svake Evo dragi slušatelji mi bismo zaista bili zastevi da ovdje danas s nama ali vjerujem da ćemo vas zainteresirati za Klarise i da ćete biti jedni od onih koji će ovog mjeseca, odnosno od 16. do 17. ožujka 2012. godine sudjelovati na danima Svete Klare. Pa vas je oveć na samom početku pozivamo, iako ćemo malo kasnije reći o čemu se točno radi. Na samom početku jedno pitanje za sve sestre, što je to za vas zajedništvo? Sad trebamo čekati da se <laughs> Prva se javi, a onda će to vjerojatno krenut bez problema. Je. Koja bih htjela na samom početku reč to je za vas zajedništvo danas? Vi živite u, u bratstvu od sedamna i stero, što je za vas zajedništvo? Pa evo, zajedništvo je, evo mišli nas sedam se stara ovdje smo jedna slika tog zajedništva, e, tu prihvaćanje i življenje, radosno življenje prihvaćanje različitosti, ne znači nužno jednako misliti, jednako govoriti, imati iste geste, iste običaje, nego stvarno se prihvaćati i u toj različitosti imati isti ideal, istu ljubav koja nadila nas, to je Krist, prema Kristu, prema Bratu Čovjeku, ono što Evan Želi govori. Dakle, kao što je rekla sestra, da ne moramo biti iste mišljenice i iste geste, a dakle, važno da jednu drugu prihvaćamo i podržavamo jednu drugu u toj različitosti i zamene to zajedništvo. Mm -hmm. ah. Znamen je zajedništvo istorijicimo kao što svetaracija je, je i jedviga kažu uh, biti zajedno, moliti zajedno, uh, slaviti Boga zajedno, i eto, živjeti jedan život kako bi se rekao, kao obiteljski sestra Ivana, Marijana što vi kažete to su sada mlađe sestre <laughs> Pa za mene to život u sesijicu, u zajedništvu, živjeti u svakodnevnom životu, u svjetnicama i to nekako doživjeti kao izvor rasta, blagoslova jednica druge, u najmanjim stvarima, u naj, najsitnijim, najonima koji se u svakodnevnom životu susreću. Mm -hmm. I tu biti vjeran, tu biti, prihvaćati jedni druge, podržavati jedni druge, eto to je za mene zajedništvo. Jeste li očekivali tako zajedništvo kako sada opisujete kada ste ulazili u samostan? I vi mlađe sestre i starije sestre, dakle one koji imaju više iskustva života u zajednici. Kako je to izgledalo u početcima kad ste ulazili? Jeste li zaista tako razmišljali kao i danas? Pa to je mala jedna tema baš opšerna što smo sad baš točno mislili ja baš nisam baš nešto razmišljala baš točno o tome ali dio zajedništva je kad ti dođeš među sestrama i polako jednu po jednu poznaš znači njezine sve e, probleme, poteškoća i svih e, svih njezinih e, želja i onda vidiš što je, što je paše, što je na paše. To je jednostavno dio života koji se mora proći. Drugi mm -hmm. se to... se... sestra. Sestra Kedviga govori na... A, to zajedništvo u zajednici, kad sam razmišljala o ovu ulazku, a, jedan dio je, kako sam zamisljala, a drugi dio ne. Dakle, meni je radovalo to zajedništvo, što veća zajednica staje gospodina, zajedno molimo znači to što tu sliku koju sam mala koju sam željela to sam, imam je i danas i to me nosi dajem snagu i radost dakle i kroz to ovoga učim sebe prepoznam sebe, svoje slabosti prihvaćam se, izgrađujem se dakle ako ja nisam ta što bi ja htjela biti, naravno da nisam i ni sestra ono što bi ja htjela biti to je jedan plus što uvijek rastamo u tome i nisam se razočarala iako nisam tu idealnu sliku do do, doživjela kako sam je očekivala, dakle, mm -hmm. ali pošto sazrijam i vidim poznajem sebi, dakle, prvo moram tražiti sa sebe, da budem ono što sam željela, a vidim da nisam, dakle, onda očekivam u tom sazrijevanju da i sestre isto rastu i sad se, se više daju, ona su i kako mogu iznaju. Mm -hmm. A kad slušate iskustva nas koji živimo u svijetu i pokušavate to nekako osporediti s vašim iskustvima. Što bi bilo slično? Što je možda već izazov za vas nego za nas? imali nešto što što vi vidite danas poveze da je zaista zajedničko u tom našem načinu življenost zajedništva u odnosu na vaš intenzivni gdje mnogo vas je manje puno vremena provodite skupa u, u, u, ovisi zapravo to vaše zajedništvo na neki način i o tome koliko će zajednica funkcionirati skupa imali tu sličnosti i razlike u odnosu na naše vanjsko zajedništvo ajmo to tako nazvati mislim da kod nas je manja mogućnost nekog bijega baš kako ste rekli jer smo na to jednom ograničenom prostoru i manje više uvijek isti broj osoba i više to. E, jednostavno, dano nošno smo zajedno. Jes da mi imamo te neke svoje bjegove, izbjegavanje odgovornosti ili tako, ali ne tako, ne možemo mi nemamo te neke zabave, ne znam. Mm -hmm. Znate, e, sad ću se odmožiti od svoje zajednice, nema mi tako nešto, godiš i to sam meni red ima u sebi te neke točke kad se može malo odmoriti, ali zapravo ne može se da se mi umorimo jedna od druge, nego to možda stvarno je stvarno osobni rast. To se htjela reći kad ste rekli imali razlike. Zabora, ja ću se zavorem kad ću se zapričati. <laughs> da intenzivno uspoređuje ja sa bračnim životom recimo uvijek. Pa dosta je to da je slično. Da. Znao, je u mora biti čovjek, uvijek mora komunicirati, uvijek mora biti otvoren, davati primati, bilo u braku, bilo u bitelji, na radnom mjestu, to nam je znači osta ljudi. Ja. Usuje tu sa recimoženima, muškarcima, ženama, e, jednostavno iz druge trebaju. Meni iskustvo, ne znam žene može pomoći, njoj moje iskustvo, tako da se tako stvarno dopunjem, Imamo da nekako se to trožima jedno s drugimi, da, mm -hmm. da. a možda eto, u našem životu ti odnosi budu intenzivniji jer jednostavno nema toga vremena, mi smo tu zajedno, ne može sa to nekakvo vrijeme možda kad dođemo do nekih sukoba do nečega, to jednostavno prijede se preko toga i nema to sad nekih drugih mogućnosti, tako da onda to je jedna, jedna milost, jedna prilika uh, da čovjek više ima prašta, više upoznaje sebe i svoje slabosti, budemo gledalo jedni drugima, tako da mislim da smo tu imamo jednu povlasticu intenzivnijeg mogućnosti odnosa i mm. produbljivanja. Sestra Marina, sestra Sajmo, ja mislim da je zajednički gdje je krist a to je jednako. Mm -hmm. Mi smo zapravo dio svi jedne velike Franjevačke obitelji kao Franjevački svjetljni red pa sad dolazimo i do te razine mi uvijek, Clarisa, uh, osjećamo kao dio velike Franjevačke zajednice bez kojih je zapravo Franjevaštvo nezamislivo, bez vašeg predanja, molitve, truda, napora koji ulažete u svom svakodnevnom životu, posvećeni okrenuti jedne drugima na neki način, možda i više nego mi koji živimo u drugim uh, redovima. Koliko osjećate zaista povezanost sa drugim Franjevačkim redovima? Svakoga dana? Pa ja sam čula od kliki zajednica ovoga, da su toliko ponosni i da osjećaju toliko povezanost i obitelj kao od nas Tvarisa, sestara. Mm -hmm. Meni je se to jako zadivljivo i meni neka dira, na primjer. Uh, zadivljivo o strani moje zajednice, sesara kad god što pričamo ove, uh, o Franjevačkoj Obitelj to uvijek, mislim, to je to toliko tako prisno e, zajedništvo, to kao jedna obitelj. Kao što se Klara i Sveta Pranje, oni nisu zamislili nas kao zajednici, ne kao, kao obitelj. Hmm. Ali nisam toliko doživjela od, izvana od tih od te pranjevačke obitelj, da toliko a, kako bi rekla, doživjaju tu veliku obitelj, zajedničku. I mm, kao, mi smo jedan dio za sebe, a, a, a vi za sebe, je istina je duh, ali nema baš tako, ne možemo baš toliko surađivati. Mm -hmm. Prema da se može, ja s želim čelnim, zatim, ali ne znam kako mi smo možda ostvarili što bi trebali biti i što dakle, možemo biti. To na svoj još, da nismo prepoznali jedni druge, ali. Mene nikad nagljuči, sada se nekad kažu, a, sve ono što god da hoćemo, ono, sve u zajedništu sa franjevačkom obice, sve zajedniško franjevačkom obice, ja negdje u, nas nekim sastavnicima, riješko se gdje klarice spominju, Aha. da mogu nešto samo nama i da nas mogu uključiti. A zbog čega je to tako? Se pitajte se vi <laughs> A, a znači ta zadnjih, evo kako smo hidviga uštedu samo sam prije dva godina, kak je bila ta jedna obljetnica, 80-godišnica rođenja Svete Klare, nikako je u cijelom svijetu zapravo počelo već je zanimanje za svetu Klaru i Klarise, odnosno cijeloshranjevačke obitelji postala sviješnja da Klarise postoje i, i, i da je i Klara važna, ne samo Franju, ali i Klarise su se počele otvarati. Problem je u nama. Jer, sam naš način života je jedna izolacija, ipak. Ne možemo toliko očekivati ne znam, ne znam kako intenzivnu komunikaciju, ali mi da Mogu biti to ovaj biti bolje i s jedne i s druge strane, ali ipak ne možemo reći da ljudi danas se dođivljaju, pomažu nam i, i materijalno, čak i mole za nas, dolaze na naši svet koji ne, ko to za to je ista ljica, već ih pamtimo, svoji su vjerni, svoji ljudi koji su vjerni našim sanstveni. I jedan dio obicele nasled, da, zapravo. Da. Vi jeste zapravo jedan od posljednjih velikih monaških redova unutar crkve. No? Da. I kad gledamo jeste otvoreni prema vam, pogledamo vaše internet stranice, znači svatko može vama saznati na taj način, može vam doći u posjetu. Ja bih sad htio zapravo okrenuti možda priču pa reći koliko mi dolazimo vama u posjet. Uh, do ovih rešetaka koliko nastojimo obogatiti to zajedništvo koliko mi sami dajmo priliku vama da nas svi upoznate tako da mislim da i sa jedne i sa druge strane očito postoji još puno prostora koje možemo ispuniti kako je vaše iskustvo kad vam dolaze u goste pa i članovi Franjačke obitelji ali i vaši dragi obično oni kažu da je sloboda s druge strane jel? kod vas kakva su vaša iskustva Esmo, kad, ja sam inače evo, bila sam u Frami i ja jako radim kad pramaši dođu jeste ću reci ali pramaši jer nekako ne znam prama mi je nekako kako se rekla u srcu jer volim ovoga Kažem, tamo sam išla dvije godine sam bila u Frami ićem tako neka iskustva mladih i upoznavamo se i budu i tema o svetoj tvari i tako kažem, ali kažem i kad dođu i treću reci, a kad dođu i moji, pa isto bude isto tako mislim, lijepo, veselo e, razgovaramo se i, pa i u duhovnim stvarima i, i tako, evo, mislim, stvarno bude jako lijepo ovoga obogačenje. Znači šta, kad namoje, ja, skupine, evo, doći će grupa srednjoškolaca, nam neko brasto, trećeg reda s rama, <kuh> pa nama je to uvijek najpredniji, ono, mislimo, a sad će se poremetiti meni red pa treba pripremiti, ono, ali se ipak radujemo jer uvijek, uvijek dođivimo, obogatimo se stvarno i ja osobno primijetila sam po sebi i drugim sestrama, budemo tako otvoreni i iskrene. E, čak e, pričamo stvari koje ne međusobno, evo, mi ćemo se na sedam više ovdje sad upoznat nego ina ćemo se sve nekako je to bude taka atmosfera i, i niko se ništa ne zamjerit poslije, vidimo. Pa trebamo i mi na neki način vama Pa, pa da... je, da vam pričamo, evo, se je te ja, to je mlade, mi nisam više, ja, više mlada, ali onda naučiš od njih tu jednosti živnu, tu jednu otvoreno spontanost, to je nešto što je uvijek dobro imati, nikad ne duhovno zastariti. Eto, tijelesno mi starimo, ali učimo da možemo duhovno ostati mladi, a to je, recimo, od njih možemo naučiti. Evo, mm -hmm. no, za to je sustrat kad nam dolaze, kad nam se na jako te grupe, taj dalko blagdan, veliki blagdan, to nešto posljedno srećanosti taj susret, za je taj susret s čovjekom, a osobito oni dolaze tu, oni tu nešto više očekuju kao Krista, našeg zaručnika e, za koga smo se nije opredijelili, da će e, toliko blizinu do doživjeti, da će ga moći opipati, a naravno to očekujemo u njima, jer ako oni njega straže, da ga već i nose. Dakle, za meni je uvijek taj susret blagdan i susret po to baš onospet vrijedno evanđelski razmatrate i mogu sa tome puno reći ali neko, neka se sre još dopuni da, imaju i druge sestre priliku reći također sestra Ivana, Marijana Marina mlađi dio ovdje je još uvijek sa strane, ali imamo i pitanja i za njih A, ovako kada budu te e, tako dođe ti posjetiti onda ih mi počastimo našim domaćim kolačima, ne znam grijskalicama, kada oni ode normalno, oni pojedemo u ovo što je usalo. Onda se da zove baša, ona je bila nekak kao framasica u kojoj šteće ko su bila u framu kažu a sad nemo kako ko to završi poslje. To <laughs> su bila s one strane rečetke, nisu zale. Otkrile su. I e, smo se slikali. <laughs> Evo još jedno a, dosta važno pitanje. A, koliko pratite aktivnosti Franjavačkog svjetovnog reda? Imate li informacije, ono što uspijete preko interneta vidjeti i preko drugih načina. Dosta se Franjavački svjetovni red pokrenuo u zadnjih nekoliko godina. Jako puno novih aktivnosti, socijalne inicijative, borba za očuvanje okoliša. Dakle, jako puno toga više u odnosu na ono što je prije bilo. Kako to ocjenjujete i koja bi bila vaša poruka zapravo za sve te aktiviste, ajmo ih tako nazvati, uz akciju i kontemplaciju, jel? Ja? Mhm. Mm ja osobno saznam o iznosima te radi hrane od mojih prijatelja u hranu. Znači, oni mi pišu i uvijek mi kažu ne znam, ajde molli za ovo, za ono imamo sad veliki susjed, ne znam, u Imorskom ne znam ja tako, pa radimo zastavu, ovo ono, ne znam, nesmjerke, tamo je otvoreno prihvatlište za beskućnike. I to je dosta velika ono, stvar za za ne znam i za FSS tamo, puno je mladih nakon toga i tako. Ono, to nešto prekrasno i mislim da, a sad mi molimo za to, uh, koliko mi u smislu to molite da njima pomažemo, uh, više stvar sad ne znam, osobe i tako, koliko neko osjeća toga, pa nema neko nekako, meni su bliže srcu i meni, ja ću nekako više za to moliti nekako i to će mi biti... Uh, Naravno da su nam dragi i meni, ono, meni je to prekrasno, što oni postoje skupa s nama. Ono. Pa ima list Brat Franja je zapravo nama, možda najglavni izbor onoga, iz kojeg pratimo e, djelovanja SS-era, odnosu koje sad novu kraticu. <laughs> strani su toliko, ma puno tih strani su toliko ne možemo baš... E, no. pratiti sve, ali informacije ipak dođu do nas i e, pa, tako je nas to, jer to je ono isto što suhranje kvarastijele otkrivamo da je to, možda se uvijek aktivno mi ne možemo uključiti osoba kod neka peticija ili ipak <laughs> to. u tom se uključimo, ali e, važno da ipak imam tu svijest, dakle oni pomožu nas odgarati ipak e, i bolje je o se na informacije koje dolaze od strane hranjivarskog svijeta odnog nego od neko, neke osobe koje nema reze možda s crkom ili Tu ćemo zastati na trenutak, malo ćemo se odmoriti uz jednu glazbu lijepi prilazbeni broj, a nakon toga se ponovno vraćamo u naš studio u Mikulićima gdje smo u društvu sestara Klarisa i nastavljamo naš razgovor o njihovom svakodnevnom životu ali i o korizmi, pa ostanite dalje uz program Radio Marija sniba sva samo braća budna i jedna zvijezda tako čudesna svojim svjetlom ovu noć obasjava Klara je ime njeno cjajni jalo zvijezda svih nježna pilka, Anđeli pjevaju neka se braća raduju sva zvora U ovom koje donosi cijelom svijetu, divnu poruku ljubavi. Neka anđeli pjevaju, neka se braća radu. jer slušate emisiju pod nazivom Sjet emisiju Ohranjevačkom svjetskom redu. Naš moto odnosno uh, ono što volimo uvijek svakih dana kada se čujemo u, u život i život i zato smo danas ovdje u Mikulićima sa sestrama Karisama, s nama su sestra Trzicija, Hedviga, Mihaela, Marijana, Ivana, Marina i sestra Zoe. Pa evo koliko je danas važno zapravo provoditi život u evanđelje i evanđelje u životu na nekom vašem osobnom iskustvu je li to teško sad mi jedna ne želim prevargova dajmo sredno, ška, da, sredno, sredno za... da sad vola polović da se druga strana da sestra se Zove očete vi reći ali mi je li pa važno je to za svako vrijeme, jer ako je ako se evanđelje događa u svakom trenutku, ako u svakom trenutku Krist nekom trdi i u nekom možda lako promijeniti život košta i srce kriva, mogu prije su meni ovaj primjer čovjeka koji je, znači spoznao onom svoj grešan život priješnje, odlučio se promijeniti, onda Krist u svakom trenutku i u nekome. I važno je prepoznat može u svom životu tu aktualnost, to je nekad teško i tako. Ali mi se trudimo, to je naš poziv, to smo izabrali i Ja recimo osobno meni je to, bilo je onako zahtjevno, teško mi izgleda je divljuče, oduševljavajuće i tako. Tvržit ćemo se, to je bitno za vas za nas. Mi smo ništa uopće ne vidimo iz početka. Mnoga smo šatljada vjerojatno zanima vaš svakodnevni život kako izgleda jedan život u samostanu čim se bavite kada molite koje su vaše dnevne aktivnosti kažu svi da jako malo spavate kako, kako biste ga opisali Ovisno se zrivano, da moram. Ona služuje kompletno znamire. Ja bih sad ukratko rekla naš način života, odnosno naš molitveni raspored, kroz jedan radni dan naš. Mm. Evo ga, kao što je moge, mnogima već poznato, a neke možda i nije, nama dan počinje u ponoć. Mi se budemo u ponoć na molitvu čazoslova službe čitanja. Ta molitva traje sat vremena uz pauze s razmatranjem, psalme i lekcije čitanja. Zatim idemo na počinak oko 1.15 do pola šest. U šest nam počinje molitva u koru, molitmo jutarnje koji mi redovito pjevamo, zatim imamo pola sata razmatranje, znači može duhovno štivo ili razmatranje u tišini molitva osobna. A ujedno je to pripreme za svetu misu koja nam je redovito svakim danom u 7 sati. Mm -hmm. Zatim imamo opet pola sata razmatranjem, zahvalu. U 8 sati imamo molitvu trećeg časa. Znači to je jedan dio časoslova. Zatim imamo doručak. I od 9 do pola dvanest imamo vrijeme za rad. U to vrijeme su sestre na raznim dužnostima kako već koja sesta raspoređena. Znači imamo poslove, kućne poslove, kuhinja, praonica, pećemo hostije, mlade sestre imaju u to vrijeme i svoju formaciju, znači predavanje u vezi. Također sestre uče, uče i tako neke vještine šivanje tako u vrtu radimo na kompjuteru, da, kompjuteru. također je naša zadnja tema dosta i bolesni, se stara pas pa to ne svako uključene u brigu i njegu a inače u to vrijeme kada vrijeme rada imamo i posjete znači u to vrijeme nam mogu doći e, ljudi u posjete da nas susretnu da se u molitve da nešto novo saznaju i tako da se međusobno upoznamo. E, a također dolaze i naše osobne posjete znači naši roditelji, prijatelji koji nas žele čuti, vidjet a također dolaze i grupe organizirano, mladi framaši tako od 9 do 12 tako je da E, onda u pola 12 imamo Franjevačku krunicu, znači sedam radosti Blažne Djevice Marije koja se u našim Franjevačkim obiteljima radu moli. E, u 12 imamo šesti čas i e, u pola jedan imamo ručak. E, za vrijeme ručka e, imamo takozvano duhovno štivo, jedno sestva čita duhovno štivo, znači neki životopis... Nešto, nešto iz dokumentata crkve, nešto iz, iz nekog časa opisa, nešto što nam je zanimljivo i aktualno u tom vremenu. To znači bude u tišini. Ručak. Ručak, tako. Ručak bude u tišini, a sestra čita. Mm. A jedino kada imamo, znači, nedjeljom svetkovinom, kad se neka naša slavlja, onda se sestre za ručkom druže razgovaraju, mm. tako, onda je to naše, baš, mislim da su važna ta, baš ti trenuci obroka kada sestre se opuštenije, kad slave, kad možemo puno toga podijeliti, razgovaramo šta smo mm, nešto putre, nešto doživjeli, čuli i tako. To bude i za vrijeme ručka, odnosno to bude i za, za vrijeme rekreacije. Onda od pola dva do pola tri imamo e, vrijeme odmora, takozvani silencijom. Kada e, se sestre povuku malo na odmor, mogu se prošetati duhovno štivo, mogu malo i počinut, kako ko već osjeća potrebu. I e, pola tri e, molimo, znači, treći srednji čas, odnosno deveti, e, deveti čas i od tri do pet Imamo vrijeme, opet vrijeme rada i također ime posjeta. U 5 sati imamo molitvu klanjanja, pet presvjeti i ona se sastoji od jednog dijela kronice, pola sata je u tišini i večernja. I u pola sedam imamo večeru, za večerom isto duhovno štivo. I od sedm i petnaest do osam i imamo vrijeme rekreacije. To je vrijeme druženja kada se sestre sastaju na razgovor, na pričanje, da podijele što stoga dana doživjele, može biti neki manji ručni rad, eto neki put pogledamo možda nešto, neki film na, na platnu na preko projektora. i tako Može, može biti neka, neka društvena igra ili neka ovako kad je lijepo vrijeme iziđemo i van i evo, mlađe sve se vole malo rekreirati možda nešto u do i tako e, u, u 8.15 imamo zadnji dio častoslova takozvani kompletori ili povečerje i poslije povečerja e, znači oko 9 sati idemo na počinak i tada je vrijeme šutnje stroge šutne kada se sestri povuka, da više ne razgovaraju osim ako je to nešto jako nužno ili mm. velika potreba. Tako da... I u ponać sa Tako je, da. li vam bilo teško se privitnuti na taj ritam? Pa meni osobno nije, nije to. A vremenom ne treba odmah iz početka, možda to sve, pogotovo pogotovi su ta nošna molisa, možda nije teško nju možda odmah uhvatiti od početka, ali vremenom se tijelo navikne tako da ona to postoje normalni ritam mm -hmm. dana i noći. <stavno> nekom je u početku nije problem da dođe kriza u neku periodu. A nekom je u početku teška, ali se vodu i sposobnosti da može i da tu želi. Hmm. Zato da, zato nas ima više kod da možem popunjavati. A mislim da je jedna da tu ga popunjava da bude. Hmm. Super. A receptivni korizma koliko se razlikuje od svakodnevice. Pa je većimo ja jednostavno tako. A evo, ja baš ho meni korizma uglavnom puno znače jer onda se stvarno mislim svaki dan volim, mislim, najviše čitati riječ Božju, ali u korizmi to mi je najviše ono nekako, to nekako ozraće. Korizma mi je ono stvarno ozračje kako je što je bilo prošle nedjelje pustinja, gdje stvarno mogu povući, tad e, nema posjeta, nema ovoga e, puno zvanja na telefon, dopisivanja, baš ono vrijeme kad se moraš povući uh, u tu jednu molitvu, razmatranja svetog pisma i mislim, jako puno mi korizma znači za mene. Dakle, sam čas taj dio korizma je sastavljen i izrađen iz djelabilije. Uh, te riječi koje nas baš pozivaju na obraćenje, na razmatranje uh, i mene osobno povede baš u mojih život i uvijek mi to nekako bolno. Ja to doživljavam toliko, ali mi je to dobro, to mi čisti baš ovoga, ta jedna godišnja vrta duhovna pognova. Um, to, sve te riječi, te pjesme pomažu mi uh, na neki način da se ja prepoznam i da pri da primim to Božje milosrđe, da primim to otkupljenje. To mi je nekako više dato u razmatranju našeg otkupljenja smisla te žrte patnje kroz koji prolazimo. Tak, mm -hmm. kako je Svjeta Hrviga spomenula te koizmene pjesme, da, u, u istinu pobuđuje nakajanje na to jedno ozbiljni pristup životu i, I uvijek, ne mislim toliko na samo pokoru postu, nisam baš tako neka od posta, e, osim na pripremnicu i na veliki petak, ali, ovaj, ali to mi je toliko jedna priprema da usim dožijem oskrska, je to vazmano vrijednje kod nas, e, ošičam uvijek to jedan s oskrsnuće i da počinje novo razdoblje. Hvala vam i na ovom, opet ćemo napraviti jedan kratki glasbeni predah, a nakon toga se vraćamo u treći dio naše emisije u kojoj razgovaramo sa sestrama Klarisama u Mikulićima. Ostanite danas i dalje s nama poštovani slušatelji u emisiji Poziv u svijetu.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 Rijeke žive, vode, poteci te nekad. Našu dušu, duh i tijelo Zbog tebe se srce raduje Naše biće, biće, sretno biće cijel. to načinu kako doživljavaju korizmu, o njihovom zajedništvu i zaista moramo reći da je ovdje za mene i za Antona jako ugodno i da nam je ovih prvih 40 minuta jako brzo prošlo, a imamo još malo vremena, puno pitanja. Pa idemo odmah dalje. Dakle, u tijeku je godina Svete Klare. Osamsto, ta objetnica koju ćete posebno obilježiti 16. i 17. ožujka, sa jednim simpozijem Dani Svete Klare, pospješujte svoj hod dobra u bolje. A što za vas osobno znači zapravo ova Obljetnica i što biste htjeli na taj način poručiti Srkvi u Hrvatskoj, Zagrebu, svijetu, svim ljudima koji vas žele upoznati? Sigurno imate i puno toga za reći. Obljetnica nas poziva dakle, na izvore početke našeg života, znači na evanđelje, kako je sveta majka Klara rekla, naše pravilo živjeti evanđelje gospodina našega Isusa Krista, zapravo ja sam pogleda ne pravilo oblik našeg života e ona, ni ona ni Franja nisu htjeli reći pravila, nego oblik našeg života, je, znači živjeti evanđelje gospodina našega Isusa Krista. a što to znači, kako na koji način ima daje nam se velika šansa, evanđelje općenito, mislim kako bi rekla, radikalno i evo na taj poziv mene to puno znači ta kako je sveta Klara zapučala svijet život da nastavimo sam sadržaj ovog jubileja nije nama nešto novo mi se s tim uvijek susjećamo i uvijek koji se toh je i da spomenula i učimo i čitamo i razlišljamo o tim našim početnicima i čeznemo evo da ja mogu reći moje posljednje iskustvo Uvijek je u meni poslata jedna nostalgia za tim prvobitnim franjevaštvom, to se naziva arheologija početaka, a u zadnjem vrijeme sam saznala da treba se čovjek lišiti jednostavno te arheologije početaka i htjeti iskusiti baš te početke. U ovom vremenu u ovom prostoru ne sad se ne znam, patiti što nisam u 13. stolišu, što ne živim vas klarom i onih 50 se staro u svetu namjenu. E, to je sad jedan poziv, jedan iznoso da svakod nas e, osobno, i, ali da u zajednici počnemo o tome najprije razgovarati, potrebno stvarno stvari pretresati i e, vidjeti evo ono što ste bi rekli koliko se nama je razne ovoga, akcije, aktivnosti trećeg franješkog reda pa i to je isto, dakle nešto ako se oni kreću, oni u svijetu, pa kako mi klari se danas bismo mogle e, biti isto ono svijetno kak je bila Klara možda stvarno neke stvari moramo dobrano preispitivati do sad to nismo i bojimo se sestra Ivana Marijana vi ošekujete od godine Svete Klare? Pa ja osobno, ne znam, meni je to izazov da razmišljajmo o svom životu i da više nekako gledam na Svetu Klaru. Ali opet, mislim da u naše vrijeme mi trebamo na svoj način živjeti tu karizmu, učiniti da mi isto imamo, da, da je današnje vijeme moguće mu slično kao što je bilo u vrijeme Svete Klare, samo su možda malo drugačije, ali e, puno toga je i danas u krizi. Danas je u krizi kriza odnosa, komunikacije, susreta. E, tako da čovjek nekako Pita najprije sam sebe, onda to pokušao među sestrama u zajedništvu. I onda se to širi dalje, daje. Tako da mi možemo i danas biti to svjetlo. Počeš i od mjede male jezgled jednog izvora da se to nekako dalje širi. Tako mislim da je tu nekako i naše mjesto. Jako smo skrivene, ali opet da ta neka iskra se širi dalje i baš ko ste, baš možda najviše kroz možda među, međusobne odnose, produbljivanje odnosa i s Bogom, a onda da to nekako širi, da ste očituje u našim međusobnim odnosima. U odnosima čak i prema stvorenjima, prema prirodi, koja je danas isto ugrožena sajlom sa čovjekom. Mm. Tako da tu isto je nekako izazov da i mi danas, ne znam, kad živimo u siromaštvu, da ne znam, da pazimo da previše ne trošimo, da ne razbacijemo ne znam, ni, ne znam, papir ni neke stvari ni, ni u prirode kad smo na vrtu da se, ne znam, da ništa ne ulištavamo da ne uzivamo više nego nam treba nego da živimo u jednom tom skladu je tu nekako isto budemo znak u današnjem vremenu kada je mnogo toga se eksploatira i ne razmišlja se o vrijednosti stvorenja i da je nam to dari da je taj dar i za druge, ne samo za nas koje nije samo da to nešto iskoristimo i da uzmemo za sebe nego da budemo indo poštovanje prema tomu prema svemu što nas okružuje da na kraju mislim sve to proizlazi iz odnosa prema Bogu i prema ljudima onda se to širi na sva stvorenja. Da se potvrdi o mislim o, o našem malom planetarnom svijetu ima dosta e, stvari koje se sada, čim se pokvare, baci se i kupuje se nove. E, znači, ne samo što su sa stvarima tako postupamo, nego tako i postupamo neki put i sa osobama. Znači, osoba koja je, na primjer, ja, e, ja sam u svijetu radila i dosta sam vidjela tih nekih... E, Uglasica i to nešto se ne sliže odmah dobiješ otkaz ideš van ljudi toliki dobijaju otkaze da to, to je jako strašno ostane ostaneš bez posla ne možeš prehraniti svoju obitelj pa onda se pitaju kako ima pad ovog rasta ljudi i to mladeži i ovih Djeca, poroda i toga, to je sve dio koji je dosta teško i treba, treba pogledati i početi prvo od sebe i vidjeti da li ti iskoristavaš... Uh, Svo, što imaš taj sav život koji daješ da ne potrošiš nešto tako lako i da baciš nego da paziš na to ako si kupio nešto pripazi kako ćeš to kako ćeš, to, kako ćeš to držati da što duže traje tako je život isto, isto dijete kad ti dođe na putu ti moraš se snaći, to je dosta teško i osobama koje su, um, jevojke koje su ostavljene od svojih roditelja isto, to je, treba se snaći, tu ima dosta ljudi koji pomažu um, njima na putu i to je jedan dio isto koji se trebamo pitati, što mi radimo tu, da li pomažemo tu, da li se... Stajemo sa strane i samo se povučemo, trebamo se pitati što bi tu trebalo napreći. ili želimo nešto učiniti i spasiti? Vi živite zapravo je anđosko, siromaštvo, naštite na tome jako inzistirati. Ja sam često puta čuo nekoliko zgoda kada ste doslovno ostali bez hrane pa ste na vratima našli nešto čudnovato što vas je prehranilo. A ta vaša otvorenost, providnosti, koliko to je zapravo važno u vašem životu, u životu zajednice. Mi često i kao ljudi koji živimo u svijetu, nismo svjesni koliko to nekad može biti izazov. Evo ovako, ja ću reći jedan događaj, ovako imali smo, to, mislim, nije poteškoća, nego ostali smo jednostavno bez ribe, a smo znali kako ćemo odalje, treba nam riba za medelju, za blagdane i tako, i evo Božja provjednosti pobrinu, pobrinula da nam jedan dobročinitelj donesu baš na vrijeme ribu, tako isto i sa mlijekom. A, to je za nas bilo jedno veselje jer smo tu vidjeli baš Božu povijast. Jer ono baš da taj čas treba mlijeku ili riba i evo ti dođe čovjek doneseti mlijeku i ribu. Mislim to je za nas bilo jedno, kažem, baš Boža povinnost toliko smo se obradovali tome. Evo. Dakle, mi znači živimo u Božji providnosti, to je u svakodnevnici, ali evo, to je jedno ljepo iskustvo, Bog nam pripusti, da dođemo do toga neke bitnih stvari, da nemamo kuće, a ne vidite odakve mogu dobiti, i onda evo što se sred Mikhaela znači ispričala, to jedan veliki znak, da možemo još više doći, još više imati pouzanja da se ne brinemo previše o šta ćemo jesti, šta ćemo piti, dakle, nego da se brinemo o Kralje su Božim. Znači to je moguće tako živjeti danas. Ja? Yeah. Često mi, odnosno vjerujem da je većina slušatelja misli da, da to jednostavno ne može biti tako, da moraju imati svaki dan ispraviću na to za sutra, ali vaš primjer pokazuje zapravo da se može i drugče živete. Pa sada to je baš evo jedno je iskustvo naše što možemo stići da ljudi nema straha što danas mnogi ostaju bez posla. Da e, sam <hým> razgovarala s jednom gospođom, ona je dosta dobro situirana, ali ona baš mu priča ponekad uhvati strah, šta će netak bože da ona dođe do situacije da niko ne radi i ona sad proživljava to što neko već opčinu ima, proživlja, A ona imče dobro situirana može dobro zarađuje i u njoj nije potrebno ona ne radi od da bude u biti s tjesom i da e, dočeka muža to skuhano uredno sve kad on dođe da može biti opoštena atmosfera a evo to je jedan znak zavrniti, to se znači manje kriere, spouzdanja u Boga mm -hmm. bližimo se i uskrsu, mada je korizma tek počela e, neka neki ljudi znaju reći da se vesele korizni zbog uskrsta vjerem da vi na isti način promišljate mm -hmm da, a, ne, evo ja sam nekako bi koristila puno znači kao mjesto povlačenja za molitvu i, viš, i više meditacije i razmatranja ali se radojem i uskrstu jer to i doživljavam ono E, preko korizme se kao ono pripravljam, baš kao se to kaže, pripravljaš se za uskrs, za uskrsnuće, a onda koji puti doživiš u svojoj duši, to je jedno uskrsnuće, ono, jednu radost. Ono, baš e, sam to evo, prošle godine sam tako doživjela uskrs, ovoga, uskrs, jer sam baš ono, se pripravljala za to. Evo. Sestra Marijana, Sestri. Korizba za mene je nešto što pokušavam na sebi poraditi jer prvo počinjem od sebe da bi promjenila okolinu oko sebe i najviše što u korizmi volim je proučavati što je Isus radio u to vrijeme, kako je On to postio, što je prolazio kako je navješivao evanđelje, kako je pričao, kako moramo biti siromašni, ponizni, strpljivi. To mi je, to ja počinjem i ta čitava korizma je toj, ta jedan dio koji puno u kratkom vremenu, imam ga kratko sprema što trebam raditi, i šta to, šta je Isus s nama stavio? Jer puno nam je rekao kroz evanđelje, znači u riječima. Neki put uh, ja se čak i zatvorim s, uh, njegovim riječima što mi daje. I onda vidim da krenem niz brdo, i onda se sjedim i otvorim evanđelje. I najčešće što volim ga pitati što mi želi reći, ali onda moram otvoriti sve velike uši i onda čuti što mi želi reći. To ne govori samo preko riječi u evanđelju, nego preko mojih sestara zapravo najviše preko mojih sestara, preko ljudi koji nam dođu, znači svaka osoba, svaka njezina riječ što je upučena meni meni puno znači jer to je jedan dio što nas Isus uči da, da On preko svojih poslanika nama šalje riječ. Trebamo se otvoriti jedni drugima da bi mogli poznati sebe jer neki put ne vidim ja sebe, što ja radim, kako, kako se ponašam i sve to. I onda kad ti pitaš neku osobu da ti kaže nešto, neki put je to malo dosta teško, trebaš imati posebnu osobu, ali neki put ni ne treba nekad ti kaže uopćenito i samo trebaš poslušati. To je jedno što je malo i teško, ali to je dio korizme koji, koji mene veseli, što da želim i biti otvorena za, za svoje sestre i što mi god kažu da, da se popravim i da budem bolje. I onda zato mi je to veliko veselje kada dođe uskrs. Onda je to veliko, jer sam popravila nešto na sebi i sad ono iščekajam, vau. Wow. Hoće li tu drugi primijetiti, ja vidim. Da, a to, to, to ne znam, to ću vidjeti na njihovim licima i na njihovim riječima kad će mi putiti ustraje naprijed a koji put se tu i neprimjeći, možda ne prometli ono, ja sam često ovoga, pa može sestra, ono je primjete da se tu nešto kod mene mijenja ili ne. Ali koji put to ne treba ni očekivati. Važno je ono što Bog vidi. Evo. Idemo prema kraju emisije, vrijeme je brzo prošlo, e, još su nekoliko minuta, pa bih za kraj htio vama ostaviti prostor da iznesete neku svoju poruku slušateljima, e, neki korizmeni poticaj, poziv da vam dođu u goste, e, što god želite, evo. Sestra Kedviga ima posebno iskuća, ona vanjska sestra, jer to nismo rekli, dakle, ona jedina, ako se ne varam, može izlaziti vani samostana i donositi namirnice, ovo, se ono što je potrebno za život. Sve druge sestre žive u, u zajednici a, iza rešetaka. Pa evo, što biste vi nama rekli koji vas, svima koji vas sad slušaju u ovom trenutku na Radio Mariji? A posebno, naravno, šta lo nam ima Franjevačku reda i frame? A, dakle, evo, i Papa poziva na novu evangelizaciju. Ja bih poručala svima, a ja radim, ja radim na tome, dakle, da imamo sluha za potrebne, kao što se sveta majka Klara to imala. Dakle, ona je u svoje vrijeme činila novu evangelizaciju. Ona je puno promijenila i u crkvi i u svijetu. Jedna osoba, koliko je onda su uz nju druge. E, tako i mi možemo, evo, da imamo više sluha za potrebni. To na ono zajedništvo što, što ste u početku nas pitali. Što je za nas zajedništvo? Zajedništvo je, ako ja primjećim da je neko potrebi i da sam s njim zajedno, kako na koji način mogu pomoći? Jedna mala gesta, sitnica, ako ja to ne mogu činiti, nekom ću šafniti može, pa će dodati. Dakle, da se to proširi, ta zajednička ljubav, briga jedni za drugi. Seta, trazicija se pomukla. To <tripti> ne na kraju. Da. Pa eto je uvijek kad tak treba neku poruku dati eh, volim <tripti> se sjetiti onih zadnjih riječi koje Klara iskorila kroz svog života. <tripti> Bago svojom budi <vidi> gospodine <tripti> koji se stvorio malo prije su i svjeto Hedviga i svjeto pitanje života <kuh> htjela bi to potaknuti sebe i slušatelje Rade Marije i svakog čovjeka ka, da zaluli sebe kao biće koje <kuh> od Boga neizmjerno ljubjeno, da zaluli život jer nam je to najveći Boži dar koji, koji će se nastaviti u pječnom životu i to je zapravo poruka poruka kvarenog života i našeg proživota. Evo, ja bih rekla za kraj još što meni najviše, najviše volim, to je ono jednostavno povući se u molitvu koliko se može, a tu se i dodaje naravno i riječ Božja koja je zaista hrana nama svima kao i sveta Euharistija. Evo, pa pozivam koliko se može i Franjilce Trećorece i sve nas da ovoga ovog vreme kroz me provodimo kroz molitvu i meditirajući riječ Božju, razmišljajući o njoj. Ja pozivam sve ljude dobrovolje da dođu k nama, evo da upoznaju malo više e, svetu Klaru na našima na našem danu Svete Klare da dođu da upoznaju što je bila Klara što je Klara za nas i eto da malo više se družimo s njima i da upoznamo njih Evo ja bih kratko preporučila svim slušateljima da u svijetu riječi Božje čovjek neko razmotri svoj život i da vidi sve ono što mu je suvišno i u materijalnom i u duhovnom smislu i da neko produbi svoj život i da to zna podijeliti sa drugima da bude solidaran i u duhovnom i materijalnom. oni bila je ovo još jedna u svijet, bili kod u Zagrebu, u Mikulićima, sve vas pozivamo da ih pohodite kad budu dani sve klare od 16. do 17. ožvika, ali inače čuli ste jako puno poticaja, mi smo nastojali dočarati vam njihov život iznutra i vjerujem da su nas sve skupa obogatile, a ja od vas se opraštaju Antun i Igor, čujemo se ponovno za mjesec dana, miri i dobro. Moje srca, zaručnik si ti. Moje duše, ljubav jedina. Samo za te, za te postojim. Samo tebi, tebi služim ja. Moje ruke prazne su. za za